Szerusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 52. idő adását halljátok, én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc beszélek. Pedig körte Igazs, és én vagyok felelős a Queen Bee címért. A hétméért De... nekem küldjétek. Ezek a cím. Cím. Ez egy Queen cím? Ez egy QueenBee cím. Ez nem androidó? Idő? Androidő. Mert így, így, így, van, így jön ki a szóvic. Aha, akkor mindig el volt nekem ennek a csinálja a karakter kódolása. <síns> Gáz erre rájönni idős fejjel, hogy minden megváltozott. És megvan az a szem az Untitled artist -től. A track van? A nagy, nagy, nagyon remek TDK 80 című lemezükön volt, gyakorta hallgatom több ember és megvan. Ti most biztos hogy nem vicceltek, hanem ez valóban van. Nem, nem, nem, nem. Self-titled nevű album viszonylag sok zenésznek van viszont. Én <gül> szerettem volna egy self-titled zenekart. <gül> De... Lássuk be, hogy a kereskedelmi siker nem erre felé vezet azért. Bár, emlékeztek a www. www nevű videójátékra? Igen. Nem. Azt az sem kiguglizásra teremtették, mint az egy, és ez, ez, ez számmal írva című magyar filmet sem. utóbbi rohadt nehéz pont ezért. De csak ez az egyetlen egy oka, hogy nehéz le A neve. Igen, igen az, az a le, hát legalábbis ront rajta. Na, lássuk be. Viszont van égi jelenségünk a hétre, még hát nem is akármilyen garanciális. És nem csak az jó amit egyszer felraksz a levegőbe, akkor az garantáltan nem maradott, ha nem rakod elég magasra persze, hanem, hanem egy ilyen égi garancia jellegű. A Lockheed Martin azt mondja, hogy ők annyira hisznek a rakétájukban, hogy mindenféle pénzeket adnak vissza, hanem talán mégsem jutna fel oda, ahová szállják a csomagot. Tehát fejlődik a műholdamat, és ha nekem valami nem tetszik, akkor visszaadják a pénzt? Igen, a műholdat viszont nem az neked kell lehozni. Aha, szörti van garanti. Cuki. Ez már sokkal több, mint amit az Android Store vállal, ha 15 percig lehet letörölni a fizetős alkalmazást. <gül> És ha nem sikerül kézbesíteni, akkor megpróbáljak még egyszer? <gül> <gül> Aztán harmadikra már csak egy centlit hagynak a földköröri pályán. Ön nem tudta átvenni a csomagot. <gül> Ez egy csodálatos égi jelenség. Hát igazándiból vagy ennél sokkal Vadabégi jelenséggel is kellene foglalkoznunk, ami a tüzi játékot illeti. Már amennyiben mi végül is most tüzi játékot érdemelnénk, amennyiben az 52. adás, mármint a szám az, az a hogy egy évesek lettünk. De azt hiszem, hogy arra hivatkozva, hogy egyszer egy adás kimaradt, hogy csak jövő hétig lesz az 52., vagy az igazi 52. Ezért most nem ünneplünk, hanem csak úgy simán megyünk előre. menetelünk. most, simán megpróbáljuk eltitkolni, hogy ez 52 hát a senkinek nem. Tűnik. Hát az a B variáció, akkor azt is megpróbáljuk. Mi, mi annyira fiatalosak vagyunk, hát, hogy két adás nyugodt letogadhatunk. <gül> szóval megpróbáljuk eltitkolni, de most hogy elmondtuk, hogy mi volt, vagy mi van, most már lehet, hogy nehéz lesz. Én egyébként arra gondoltam már, hogy azt arra gondoltam, hogy elmondom, hogy, hogy valójában azért is nincs ma jubileumi adás, mert hogy semmi olyasmi nem jutott teszünk be, ami érdekes, is, meg nem is kell megszervezni. Őrültesen őrületesen ráparáztunk erre a dologra. Na, Igen, egy kicsit ezen feszülünk három hete, de hogy Kerekesség, esetleg mi lenne, hogyha megkérdeznénk a kedves hallgatókat, hogy nem akarnak-e kérdezni tőlünk dolgokat, és akkor tulajdonképpen lehetne egy olyan adás az egyéves, hogy a hallgatók kérdeznének tőlünk dolgokat. Mi pedig Hát válaszolnánk azokra a dolgokra. Az hogy a az adást. Mi meghallgatjuk. Én félültre lehet igazán csak befürdeni. De a adás az, hogy kínosan csendben ülünk, mert senki nem kérdezett semmit. Én azt mondom, hogy nyissuk ki ezt a lehetőséget, és az egész adás erről fog szólni. Vagy lesz egy rovatal, vagy lesz egy kérdés, amire válaszolunk, amit beépített emberünk fog feltenni. Így esetleg... Na jó jó, hogy nagyjából kivettük a, a lebögésnek a lehetőségének a egy részét legalábbis. Jó szóval, kedves hallgatók, küldjetek kérdéseket, amikről szívesen meghallgatnátok azt, hogy mit beszélünk össze. E, és akkor így most elmarad a tűzijáték. Ha nem, akkor. A maximum. rendezünk. Ha nem, akkor maximum az outliernek nek a tesizsákjáról fogok beszélni, mi lassan ide ér hozzám. Outlier tesizsák. Hát a, az, ahonnan vettem a fancy vízáronodrágot. Igen, igen. Onnan vettem magamnak. Bocsánat, a tesztünket ne hagyd ki. Víz és, hát egyéb folyadékok például sört is. Egyébként azt hiszem olajjal nem működik. Van, van egy ilyen két oldalról nyitott tesizsákjuk. Az egyik oldalon lehet belapátolni a szennyest, a másik oldalon meg a tiszta ruhát, és, és tiszta akkor a szállításhoz, vagy utazáshoz nagyon remek. Mert menet közben kimossa? Hát nem, csak hogy különválasztva. Nem, ja. nem a szobában széthányva vannak az oktik, hanem egy, hely, egy darab zsákban, aminek a másik fele a tiszta zoknik vannak. Pillanatra úgy értettem, hogy az egyik oldalán bedugod, a másik oldalán kiveszed tisztán. De így de, is nagyon bele, jó. egy mexikói bejárónőt. <síns> Egészen Én nagyon szívesen megtörtöm a következő adást ennek az ecsetelésével. <gül> Jó a fenyegetésre helyezted a hangsúlyt, Én azt akartam mondani, hogy jövő hétvőn láttam, hogy embereket fogunk Facebookon zaklatni, de hogy ugyanaz Isten szerelmére kérdezzenek már valamit. <gül> Legalább állnéven. És addig is lesz egy ecsetelős rovatunk, különféle ecsetelős történeteket adunk elő. Mondjuk, hogy Gáspár olajjal ecseteli a tornazsákját, Szóval. Igen, lehetne egy nagyobb teszt a korongecsetről. Van az a radiátor, hát a festőecet, amilyen nem hajlított a feje. Van ebben téma. Igen, tehát egy mindennapi adás az egycsetekről. Átfésülhetnénk az egész témát, mint az, má, más az óceán pixeleit. Uuuh. Elegás, elegás megközelítés, hiszen van még egy égi jelenségünk legalábbis, amit az égből nézve. Égből potyan csak mesénk, de végül is pont, pont azt nem tudjuk, a mesefő főszereplőjéről nem tudjuk, hogy mi van vele. Ugye volt egy malár repülő, ki felszállt, hogy elutazzon, hogy elrepüljön Pekingbe, de nem érkezett meg, és nem tudjuk, hogy hol van. Itt kérném a nem létező technikus kollégát, hogy a Sandokán főcímzenét itt be egy kicsit. Aki a maláj Tigris volt, ugye mint tudjuk. Természetesen. Gondoltam mindenkinek majd ezt kapcsolat. És uh, az a kérdés, és belőlem az ilyen sztorik, mindig kihozzák a cínikus igazi utálnivaló embert, hogy ember órában mennyit Töltöttek már ennek a szegény repülőnek keresésével. És hogy nem lett volna egyszerűbb egy újat építeni, ezt mondod? 24 másikat például, abból mindenki elmegy dolgozni, dobja a pénzt egy persejbe. És az a 239 utas, azokról megírnának mondjuk egy dalt? Hát, kijöhetne egy live-vide koncert most már lassan mennyi ember van itt. De amúgy nyilván nyugodjanak békében, nem hiszem, hogy meg fogják találni ezt a repülőgépet. Tehát nem hiszünk azokban a teóriákban, hogy eltérítették, elvitték a ufók vagy a cápák. Olyasval hmm? itt ismeretlen helyen rejtegeti őket, és uh, KFC burgerekkel tartjuk őket életben. És mi van azzal a két utassal, aki lopott útlevéllel utazott? Legalább arról tudtak valamit? Arról múlt héten volt egy olyan hír, hogy ők szegények, megpróbáltak bevándorolni a jobb élet egy másik országba, majd felszálltak erre szerencsétlenül járt repülőgépre, vagy a fenet ugye mit történt vele repülőgépre, és az hát egyik sehová nem vándoroltak be, másik szerint szóval egy darabig rájuk verték az egész balhét, amik nem derült, hogy ők csak át akartak szakni szépen. Hát Bevándorolni? túl. Illetve az a menő azért, kommunista Kínába az iga megtérni. Igen, volt a gondolat Pekingbe bevándorolni. De végül sem. nem fogadt őket. Na jó, de hogy ugye arról akartunk meselni, hogy volt egy olyan módja is a repülőgép keresésének, ami, amit az ilyen egyfajta crowdsourcing megoldásnak tekinthetünk amennyiben megosztottak uh, uh, művold képeket, mű és az embereket felkérték, hogy ugyan keressenek már rajtuk furcsa tárgyakat. Igen, és találtak is egy csomó furcsa tárgyat. Annyira csomót, hogy már nem is emlékszem a számra, hogy mennyi volt. Tehát valami 600 ezeres nagyságrendben emlékszem én. Igen. 650 ezer igen. Március 12 én -e is számot, a sokkal embert nézi, sokkal nagyobb területen, uh, hogy hol van a szegény repülő. Attól tartok, hogy ez, ez a szám, ez nőtt azóta, plusz hát kiterjesztették a keresésnek a, a területét is. Én ma láttam, a fene tudja, hogy hol egy, egy grafikon erről, vagy egy ilyen térgépes ábrázolás, hogy mekkora, mekkora helyen keresik most a repcsit, és ö, nagyobb az a kör lefette Észak-Amerikát, de az usa legalábbis egészen biztosan. Rossz érzés lehet egy akkora területen elveszni. Reméljük, hogy ezt a rossz érzést átélik még az utasok. Én azért annak drukkolok persze, hát nyilván annak drukkolok, hogy legyenek meg, és legyen valami nagyon ér érdekes történet körülöttük. Hát, legutóbb, amikor ennyi ember foglalkozott ennyire intenzíven egy lezuhant repülőgép történetével, akkor annak a hatodik évad az hatalmas nagy csalódás volt. <gül> <gül> Nekem is valahogy ez a sorozat jutott most eszembe, ki érti Szénikus szemétládák voltok azért, pedig gondolhatnátok a sikeresje, hanem az sem volt a Steve Fawcett megtalálására, vagy a szegény ameli elhártra akit a, a 30-as évek óta keresnek folyamatosan, de ő legalább egyedül tűnt repülőgépével. És viszont most a napokban vagy hetekben meglett. Meg a bizonyos adott, hogy az ő környű üveget találták meg a sivatagban? Hát én valami ilyesmi írtam, igen, hogy hát megtalálták a, a motor egy darabját, és azt azonosították. De ugye é. okultak az esetben, és azóta sincsek női pilóták? <gül> Olyannyira vannak női pilóták, hogy egyes európai országokban vadászpilóták is vannak, akik F16-ost, meg F18-ost vezetnek. Ami azért igazán menő, hogy ne volnának, tökre vannak. Egyébként azt például jól tudjátok, hogy vadászpilótákat szokták tesztelni ilyen G-centrifugákban, hogy ki hány G-gyorsulást bír elviselni, és ebben a nők messze jobban teljesítenek, mint a férfiak. Az érdekes, hogy csak a G-kartont ismerem, de az nagyon nem bírja gyorsulást. Úgyhogy ne cinkkeljük itt a női pilótól. Ja nem, csak arra gondoltam, hogy most a múltkor, amikor volt nőnap, akkor annak kapcsán volt megint egy ilyen felkapott valószínűleg kamu euh, levél, amiben egy felháború utas passzív agresszív üzenetet küld a pilótának, hogy de hát neki otthon kéne lennie gyerekeket szülnie sorban, amire a repülő társaság, már nem is emlékszem melyik volt ez a, ez a légitársaság, az euh, csinált egy promo videót, hogy né, né mennyi nő dolgozik, mennyire fontos pozíciókban, van, és, és nyitott, nyitottak vagyunk, ha nem is ezekkel a szavakkal. Erőt eszembe, hirtelen volt egy olyan hír, majd megkeresem a próba, hogy valamelyik ilyen ruhacég azzal reklámozza a legújabb kollekcióját, hogy phd vel rendelkező kutatónők vették fel a, a katalógusba ezeket a ruhákat, úgyhogy nyitottak vagyunk, gondolatod, hogy megy tovább szépen a világba. Nem is hangzik ez rosszul. Azért én magam azért hallgattam el, mert megpróbálok utánalizni Amelia Earhartnak, és most azért úgy tűnik, hogy, hogy az a hír egy kacsa volt. Kedves hallgatók, Feri, kapcsolódott be Amelia Earhart 1937 óta történő keresemébe. Ha az adás végére megtalálja, ez világszenzáció lesz. Annál is inkább, mert én nagyon trükkös dolgokat választok egyszerűen a Wikipédián, keresem őt. <gül> Lássuk be, elég fantáziátlan megközelítés. Az azért mennyire durva, hogyha valaki 35, ben kényszer leszállt a Wikipédiára. <gül> no de, menjünk tovább, mert vannak viszont igazi híreink is. Rögtön itt van a, hát én beírtam ide felé, hogy innovációs díj gyémántokkal és törős és talán még a kardokat is megjelentemli, ékítve. Mi ez a heraldisztika? Vagy heraldika? Ne, nem lehet egy sima innovációs díjat kiasztani, hogy hát ez tényleg zseniális. A világot fogja megváltoztatni. Olyan torrent kliens, hogy kinyílik egy ilyen videótéka-szerű oldal, az a DVD borítóra, kiválasztod, hogy 720 p vagy 1080p-be szeretné ide nézni, majd elkezd kell kicsit kerregni a gép, be-bufferel egy darabot a fájlból, és elkezdi streaming lejátszani az egészet, és ott ülsz boldogan egy három perc várakozás után, és megnézd a filmet. b torrentről. Igen, igen, igen, igen, ez ember a holdon, a Marson, víz a napon, nem tudom én. Ekkora dolog nincsen még egy. Egészen durván jövőszaga van ennek egyébként. Ugye? Annyira beszarnék, hogy én lennék Hollywood, mondjuk jó, akkor nagyobbak és mások ennek. Be is egyébként. szartak, le is doszolták, meg is ölték, vissza is vonultak a, a projektnek a fejlesztői. Majd két nap és múlva le lehet tölteni. Ugyanonnal folytatták. De más név alatt gondolom, tehát most ne, nem mondták, de megint a nev, mi vagyunk azok. Nevét is megtartottál, Popcorn Time néven megy, ez egy open source dolog, és gyakorlatilag ez egy fancy bit-torrent Tehát ez egy hogy to -peer dolog? Ez ez egy BitTorrent kliens. Színeli vissza, és a tusz a nagyon nagy része javascriptben van írva. Tehát simán egy böngészőbe is el lehetne Most Há, már nem. van egy ilyen X és telepítője, de hogyha az eredetit megnézed, akkor annak a nagy része ilyes volt simán. Nagy része j de ettől még, még nem menne böngészőben, ugyanis ez egy becsomagolt node alkalmazás gyakorlatilag. Jó, ott kell meg egy de... És pont az a poén benne, hogy az egész egy darab duplakattintós Next-next finish, és megy a film dolog. Hány éves a BitTorrent? 11 néhány. Tehát 11 Tizenegy. néhány év után sikerült ennek a lelkes közösségnek eljutni oda, hogy a homlokára csapjon, és azt mondja, hogy fuha csinálnánk ki egy user interfészt, ennek az egyébként elég bonyolult és nehéz. Hát az, az, az van, ha jól értem, hogy ez hosszú távon nem jó, meg a legtöbb vagy so sokkal kevesebb fajta bittorrentes felhasználásra jó, mint az általános bittorentes dolog. Ugyanis a, a normális hogy hogyha töltöd le, akkor random szereteit kezdi el letölteni a kész dolognak, még itt szekvenciálisan kéri le. Ezért, hogyha. tudja tölteni. Igen, igen. Ezért nem mindenkinek lesznek meg a megfelelő darabjai mindig majd legalábbis kisebb valószínűséggel lesznek meg a szükséges darabok, és hosszú távon ez a, az egész rendszer összeomlásához vezet. Hát illetve premier filmeknek a megnézésére alkalmas, meg olyanoknak, amiket értékesnek tart a közösség. Tehát a kurációt az egészben az jelenti, hogy amit nagyon sokan tartanak meg a gépükön, vagy amit nagyon sokan szídelnek, azt te bármikor le tudod streamelni. minden ha mindenki ilyen klienst használna viszont, akkor gyakorlatilag csak filmeket lehetne nézni. Igen, ez teljesen benne van, viszont a másik, hogy a 12 éves, vagy nem googliztam után, de kezeljük most ezt a számot, ilyen x éves bit az most elért odáig, hogy nagyon durván beelőzött mindent, amit, amit kitaláltak ellene, ide van Netflix-et is, amin egyszerűen kényelmesebb. Hát lassan igen, lassan kényelmesebb. Hm. Ezzel most egyszer meg, megütköztünk, igaz? Mindenki magába mélyet és úgy gondolta, hogy mennyire utálja a szomszédait, akik szoktak letölteni filmeket. Igen. Az a De... hogy amit néztem hétvégén. És hogy melyik moziban. Gondolkod. Ezzel a popcornnal nézted? Popcornnal néztem, teszteltem, kötelességem volt, ugye? Lássuk be. <gül> Jókinek hazudok. Teljesen jól működött, egy filmet dobott vissza, kettő lejött 720-ban, egy lejött 8 anban működött, nem akadott. Ott esik szét a workflow egyébként, hogyha feliratot akarsz rárakni. Bele van építve, x nyelven van a felirat, tehát csak be kell kapcsolni. Igen? Aha, leszed egy másik apin egy másik oldalról. Oh. A jövő, ez a jövő, Gáspár, ez olyan, mint a lebegő meg a defűző cipő. <gül> És ez a jövő 2001-ben kezdődött el, 2001. július 2 készült az első verziója. Tudtátok, hogy azon a napon, el? amikor kiadták a Popcorn Time akkor jött vissza Marti McFly a jövőbe? Marti McFly visszajött rovatunkat hallottátok, kedves hallgatók. Ettől most már nem tágítunk, mindig elmondjuk, hogy mely napokon jött ő vissza, hiszen minden visszajött. De ezt ne jelents be így előre, úgy már nem vittes. <coughs> Jó, akkor ez visszatöröl-töröl. Ami viszont nem tágítás, hanem a tágulás, vagy arrébb húzás, az Gáspárnak a híre ebben a következő dolgok még nevű blogban. Gáspár, hogy lehet arrébb ráncigálni egy várost? A pránként. Ezt szerettük volna ellen. Nagyon, bár nagyon bár fontolva. Hír ugyanis... De... A, a várostervezés egy nagyon érdekes téma. A várostervezés különösen érdekes téma, hogyha a városnak a tűszomszédságában van egy akkora bánya, ami annyira agresszíven akar terjeszkedni, hogy a város főterén már hatalmas repedések vannak. E, Minden Svédországban van, és Svédországnak az észak-észak-északi csücskeiben, ahol a következő 20 évben 20 ezer ember, akinek a nagy része egyébként ebben a bányában dolgozik, e, fog e, hány kilométert? Kettő mérföldet kettő mérföldet, tehát akkor mondjuk három kilométerre fog odébb menni. Házastúl, templomostól templomostúl, és, és plázástúl. Igen, ugyanis, hogy a... arép teszik a város, de egyébként nem úgy, hogy fölemelik, és arébb viszik, hanem ahol most lebontják, és újraépítik új tervek alapján. Hát ilyen kacsalában forgó vannak ott <gül> egyébként, és tehát csak a kacsalában, hol kell tovább menni. Nem, itt az van, hogy most akkor a félig ilyen falusias, félig ilyen ö, munkatelepes, vagy milyen telepnek hívják ezt? Lakótelep. De mondhatod urbánosnak is egy Abból akarnak egy, egy hangulatosabb kisvárost csinálni. Ö, ami különösen csinál, azért is érdekes, mert van, van az a Jéghotel című dolog, ami időnként így pláne, pláne amikor nagyon meleg van, meg szokott jelenni a magyar sajtóban is. Az ott van ettől a kisvárostól 15 percre, és ezt mégis elkerül a turizmus. Mert most nincs most semmi, csak egy. lesz a hotel. Most, hogy így, Arébrachek közelebb lesz a hotel, és akkor lesz egy szebb városközpont, és az egész ez így tényleg apráként akarják lépésről lépésre megtervezni, és nagyon érdekes a cikk, ahogy mondják, hogy gyakorlatilag. Uh, úgy, úgy kell megépíteni a, a házakat, hogy még az építőknek is kell ház, meg akik kiköltöznek, annak is meg kell építeni a házát, úgyhogy a bánya megveszi a, a régi házat piaci értéken, viszont a piaci érték az egy nem létező fogalom, mert hát ki akar megvenni bármit is. bánya. <gül> Tehát ennyiben létező a piaci érték, gondolom úgy találták ki, hogy vegyünk egy várost, ami hasonlít ehhez a miénkhez, csak egy olyan helye van, ahol nincsen Svédország legértékesebb a helye. Jó, vegyünk. Mennyi lenne, ennyi lenne, akkor ennyire megvesszük. El, el van tervezve a, a városképfejlődése 2100-ig, ahogy egyre, egyre kúszik keletebbre a, a városnak a csomópontja. Március 48, ban ilyen százát emeljük meg. Csodálatos. Ez, ez, ez, ez, ez, Remek, ez, ez, csodálatos. Ezt a fajta lépéket, meg ezt a fajta nem tudom, hübriszt, ezt nagyon élvezem, amikor nincs ott semmi egyszerűen, és akkor kitalálják mehetemben a 1850-es években, hogy akkor most itt végig négyzetrács lesz. Addig, ameddig ott a mező a végén, na az, az még a négyzetrács része, és az erdő a mező végén, az is még a négyzetrács része. Csak ez most Észak-Svédországban ugyanígy. Számokat szeretném minghez felolvasni, csak hogy el képzelni, miben dolgoznak majd ezek az emberek. 1974 júniusában egyszer volt itt 29 fok. Azonban ez erre nagyon nem kell várni, hogy a közeljövőben lesz ilyen. Júliusban 18 fok az átlag hőmérség, és akkor már egy meleg nap volt. Szeptemberben már pulóvert keven és nem állt kabátse. kabát se, az a mínuszok mindig. Ugyanakkor májustól folyamatosan nappal van. Lehet ilyen napra dolgozni? Ő... Őrület. Ilyen őrület és szép őrület, nagy, nagy őrület és sok pénzes őrület. Az, az a nagyságrendben mi nehezen tudunk belegondolni, pedig valószínűleg, ha utána számolnánk, egyáltalán nem olyan vészesen nagy pénz ez mondjuk a bánya számára, hogy Persze. lényegében ház, nem ház, nem új házakat vesz az embereknek. Ennél egy nagy szabályosabb őrületet tudok, abban szabályosan szerelmes vagyok, az a hogyan tervezzünk atomtemetőt tízzel évre, és milyen nyelven kell kiírni azt, hogy ne ássál itt az <síns> amerikai projekt. Amúgy még nincsen megoldásuk, de antropológusok és nyelvészek keresik az, hogy lehetne felrajzolni azt, hogy vigyázz sugárzik. <gül> ja, hát ehhez képest ez a, a másik ilyen építészeti, vagy mondjuk, hogy a, a belső tér kialakítással szervesen kapcsolódó dolog, amiről most szó lesz, az... Fú, ma én hoztam a bolond Igen, és ez, ez, ez aztán tényleg nem is az, hogy bolond, hanem inkább az a, az a jó benne, hogy egyszerűen csak ronda, viszont milyen gyönyörű mém keletkezett belőle, ez a valami, ez Portland város repülőterének a szőnyege. E, nem, most, most jön a, az a rész, amikor sorozatot ajánlok. Ha nem néztek Portlandiát, akkor nézétek mert az az, az utóbbi idők legviccesebb sketch komédiája e, Portland egy fu furcsa város, azt tudjuk meg ebből. És bár, bárkivel beszéltem, aki járt Portlandben, ő azt mondja, hogy olyan, sőt nap mint a Portlandia. Mm. Nagyon, nagyon cuki, nagyon kedves, nagyon euh, hipsteres, de fájdalmasan blőd hely. És körülbelül ilyen ez, ez a repülőtéri minta is, ami így a hely adottságainak megfelelően van 8500 rajongója a Facebookon. Na, mert várja, mert hogy azt mondjuk el, hogy tehát ez a. A dolog, amiről beszélünk, az a repülőtér padlójának a mintája, ami egy ilyen. ilyen zöld alapon, kis mintás érdekellen dolog. Nagyon-nagyon-nagyon dolog. És hogy ennek a mintának van egy rajongói oldal a Facebookon, de hát, sőt, ha csak az lenne. De ott nagyon vicces dolog vannak többek között az ilyen mintás zokni persze az ilyen mintás pólók, és akkor láthatunk egy fiatal embert, aki például egy ilyen mintás pólókban fekszik ezen a szőnyegen, és az van odaíra a kép aláírásnak, hogy, hogy Portland eh, carpet kamuflás, ami gyönyörű. És hát ott van az a fiú, aki egy nyőröbült adott Portlandben megnézni a dolgot, másrészt pedig egy portlandi pólóban a barátnami veszelfizik. <tos> <tos> <tos> és pon pont időben Tudtuk meg, hogy ez létezik, ugyanis 2014-ben megpróbálják lecserélni ezt sajnos, mert el van kopva. Biztos lesz tüntetés, vagy meg lehet venni négyzetméterre. Egészen biztosan lesz tüntetés. Mászor és lesz is kiárosítani. Ilyen szempontból az egy normális országén biztos, hogy, benne, hogy megtartják a repülőtér egy részét, mondjuk egy csarnok csíkot, amin ott marad ez a régi szőnyeg. Én és ezt, ezt is fogom tenni, és a fejleményekről beszámolok. Okvetlenül. De ha már említésre került az a fiatal ember, aki a barátnőjével szelfizett a szőnyeg előtt, akkor, akkor elő a selfie sírra, a, a, a, a világ megérette a pusztulásra, hogy az ilyesmit felszoktuk vezetni, hiszen a Mac App store tehát a, igen, az App store külön szekciót kaptak a szelfi appok. -ok. Beszéltünk már arról, hogy mennyire irít el engem ez a neologizmus? Melyik neologizmus? A selfie. Hát ő, nem, de mondjuk szerintem ismerve téged, azt kitalálhattuk, a nélkül beszéltünk volna róla. Igen, illetve nyelvet nem nagyon hagyja meg ez. Na álljunk meg egy szóra. Mondjad, Laci, kám. Nem, nem, itt fortyogok inkább tovább. A szokások lesz, cerunikum. És egyébként akkor, ha már a, a szelfi miatt. Mérges vagy akkor ennek a magyar fordításához, mit szólsz, ami az én új kedvenc szavam. Mi a magyar fordítása? Öncsi. Öncsi. Az öncsi, az még jobb. Hát abszolút, az egy az, zseniális. Az, az Mondjuk azért elképzelem, amint egy e, ilyen korosodó családapa nagypapával együtt, így egymás mellé állnak két borostás férfi, és azt mondják, nagypapa, csináljunk egy öncsit. De fénykép, mi a baj a fényképpel? Hát mert ez egy fényképe speciális ága. Tehát a portrére is mondhatnánk, hogy fénykép, és abból, hogy portré, abból, hogy kép meg, vagy igazolvány kép. Az önárckép az más az, amit vangok festett. De nem. Amikor, amikor Kubrick fogja a és lefényképezi magát a tükörben, az egy önárckép. Ja, hát igen, egy Amikor a Teenager Line csinálja ugyanezt a fürdőszobában, az is egy kép. Hát, vagy egy öntestkép, vagy egy ön piercing kép, vagy egy Mennyit hermelin a... Ez a selfie Ez, ez a... a mai fiatalok, mondd kikérlek. kérlek. Nem, nem, nem ez a mai fiatalok, ez, ez a mai bulvárnyelv, ez a celeb villantott és selfie-t. Ez téged zavar, és azt mi megértjük, megértsük, de ettől még a nyelv az most éppen itt tart. Egyébként pedig még az eszembe jutott a definícióról, hogy itt igazán az önarcképen a lényeg én vagyok. A selfie meg a lényeg az, hogy én hol vagyok. Tehát egy, ha csak én látszom a szelfin, akkor az nem jó. Akkor jó a szelfi, hogyha a környezetem érdekes. De hogy nem hát benne a megosztás gesztus az, az itt és mostság. De teljesen mm. más az egésznek hátráz. a hátra. A kép az egy kép rólam. Egy platóni ide a keltről. Jó, elfogadom. Akkor szuper. Akkor végül is megnyugodhatunk, még se kell a világ elpusztulnia. Értjük, hogy... Miért Ettől lett ez ilyen a világ elpusztulhat, ha úgy érzi. Hát, hogy csak ezen múlik. De nem sürgősebb, mint eddig volt. Én, én akkor, fél sorom. Akkor én viszont felolvasnám a következő mondatot, amit valamelyikötök ide hírt ez alá a Selfies alá. A Samsung természetesen bejelentett egy selfie kamerát. Kedvem sincs, szinte. beléjük én voltam. És annyira De... értem, hogy miért mondod. És ez, ez így tényleg ennyi. Tehát a, a Samsung azért az a, időnként a félig kapálózó kapálózó haldoklovorgász mozgást, így elő tudja adni ezen a piacon, De és most is ezt teszik. A Samsung csak a legjobb barátunk akar lenni, mi meg állandóan csak így visszautasítjuk. Hát egyébként nyilván azért utasítjuk állandóan vissza, mert hozzánk még soha nem jött el a Samsung egyik Zsakettes képviselője arra az elegáns vacsoráról, ahol mi is elmentünk, és nem nyomott a kezünkbe egy Galaxy s 5 Szeretnél egy felkészített... Samsung-os Cepter vacsorát? Egy Samsung-os vacsorát szeretnék, és samsung akkor az És akkor esetleg meggondolnám a dolgot. Semélyes, személyes Samsung Avon képviselőt? <laughs> nem, személyes Samsung Galaxy képviselőt szeretnék. De azért elmondom akkor a hírt is hozzá, mert hogy azt mondja el mindent az egészről. NX mini hívják a kamerát. Ez egy hagyományos, kis formátumú digitális kamera, aminek a hátsó LCD-t fel lehet hajtani, hogy lássad magadat. Uh -huh. Annyira semmilyen az egész, amennyire valami lehet. Egy bizottság szelfiszte bele magát. Valószínűleg rajta is van az SD kártya mindegyiknek, amit eladnak, ez a bizottsági szelfi. Ehhez képest de... Van egy innovációs, kis díjas hírem cserébe. Még pedig az, hogy egyrészt készült egy eszköz, vagy készülőben van egy eszköz, ami minden dologból dobot csinál, meg hangszert, meg ilyesmi. És emlékeztek azokra a az utcokra, hogy nagyobb gy éve voltak divatosak, most pedig én 20 után dobják, amit bármire rá lehet tapasztalni és abból hangfalat csinál, akkor, hogy ezt a kettőt összekötjük, az csodálatos, mert valamire rátapasztal, és egyszer csak zaj lesz. Jó. Hát még játék játék? Zajcsinál egyébként jó. Nem ültél még Én számítógépes, keverőpultas, böngészőben futós hangcsináló előtt, végén valami borzasztó disztanás hülyeséget hallgassál? Ami viszont a tiéd. Vagy nem ültél még egy avodában? <gül> És, vagy igen. Ti nagyon átfettetek média művészben, még nem figyeltem oda egy-két percig. Hát csak amióta te építészeti ügyekben nyilvánulsz <gül> <gül> <gül> <gül> <húz> meg. <gül> Ilyen durván. <gül> Itt a porzol, és már is itt találtál, minket két kalapáccsal, és egy dobsz, mivel Na jó, de azért ez a nagyon Soundpacks névre hallgatott csodálatos készülék, azért az mégiscsak még érdeményleg leírjuk. Olyan, mint egy ilyen hordozható újraélesztő készülék, egy ilyen, ilyen, egy ilyen zseb újraélesztő készülék, mivel zseb Mit az ndk terveztek? Mit az ndk terveztek a Rolitron rádió mellett. Kicsi fehér kapszulához Drótok vezetnek a drótok végén, olyan csipeszek, amit egyébként az aku töltőnek a végére tesznek, hogy az aku tudja helyettesíteni, és ezt rácsiptetjük ezt a csipest egy valamire, és aztán, hogyha ezt a dolgot ütjük, akkor az így keletkező rezgések bemennek a kis kapszulába, és valahogy kijönnek belőle, mint hang, mint elektronikus hang természetesen, Úgyhogy lehet bármilyen tárgyakon dobolni ami látva erre végtelenül vicces. Egyébként az halál komolyan gondolom, hogy az egyik legizigalmasabb, és nem feltétlenül legértelmesebb, ezt ezért tegyük hozzá, mostani rend az, hogy, hogy mindenki open source, vagy nagyon olcsó, vagy nagyon barkács elektronikát, és, és zeneszerszámot és erősítőt, és egy gyárt, valami eszméletlen gazdag a, a hülyeségeknek a tára. De nem olyan gazdag az embereknek a tára, akik a hülyeségekre komolyan vevők. Tehát akik Nem. valódi le lelnek a marhaságok használatában vagy kipróbálásában. Nem kell hozzá feles forrás, meg, meg gyermeki lélek, ez teljesen biztos, de ha valakinek ez a kettő rendelkezésére áll, akkor ki magát, de teljesen. Hát legalábbis a, az interneten, mert ez, ezekhez a dolgok itt Magyarországon hozzájuk, mi szerintem nem különösebben egyszerű. Azért az internetes rendelés az nagy csoda. Pont akartam mesélni egyébként, hogy valamelyik reggel neked Feri mondtam már személyesen belefagyott a telefonom az ébresztő dallamba, ami hát, éresztő dallam révén nem egy kellemes dolog. És akkor úgy döntöttem, hogy a Nexus Semmel szakítok, mert álmomban nagyon rohadt, nehezen tudom kivenni csak belőle az aksit, és elrakni máshova, jó messze, hogy ne tudjon sípolni. És vettem egy motocit. Expanzis nevű cégen keresztül, és valami két nap alatt ide ért. És úgy az egy, egyik nap elején még megkértek, hogy igazoljon vissza a bankkártyás tranzakciót, és másnap csengetett a futár. A nyugat, hogyha egy jó futárszolgáltatót használnak, akkor nagyon közel van hozzánk. És így hozzájutottál egy olyan telefonhoz, amibe, hogyha belefagy esetleg a szébresztudalom, akkor tényleg csak a kalapács marad, vagy a papucsot sarka. Mert tudom kell kivenni az akkumulátort. A díratok jól fel kellek, nincsen túl beszél az ágyamtalam úgy. Hát igen, csak, csak azt mond, old, jöhet, hogy az viszont akkor addig fog szólni, amíg le nem merül. Uh, jó, kell még szerezni egy dabaszt, ami hangszigetel van belülről. Felírtam. <gül> <gül> <gül> és egyébként így már a podcast legénységének a kétharmada az MotoG tulajdonos. És én pont, hogy... Segítség, rémült módon segítséget is akartam kérni a hallgatóktól az én módot kapcsolatban, mert hogy nekem tegnap kezdődött el a bicikli szezon, és ezért most először került ez az új karácsony, akkor megérkezett telefon abban a helyzetbe, hogy a zsebemből a fülembe kell továbbítson zenéket a bicikli és ezt nem, nem volt képes ezt eladni. Pontosabban ennél idegesítőbb, mert, mert előadta ezt a funkciót, ám mindontalan, egyszer csak elhallgatottam a zene, amit hallgattam, és a helyén, hol egy Google Voice Search bukkant elő valami értetetlen módon, hol egyszer csak pauz került a zenére, és nem tudtam rájönni, hogy mitől. Nem headset használsz véletlenül? Hát nem, ez az, hogy nem headset használtam, hanem sima fülhallgatót, és gyanús volt, hogy, hogy igen, ott valami mozgatom, tehát olyan kicsit nem volt, mint a kontakthiba lenne, de okultam abból, hogy nem olyan régen, több mint egy éve legalábbis, azért akkor még csak régen, de hogy, de hogy az elődműsorunk Fejes Balázsa panaszkodott egyszer arra, hogy az ő androidos galaksi az pontosan ilyenek miatt fogyott bele mindig az Audible-be, valami driver összeakadt valami másik driverrel. Driver? driver. Hát akkor nem tudom, nem driver, hanem applikáció applikáció. Rossz interrupton volt. Igen, igen, ilyen kell állítani. Ezzel még engem is elrémítettetek. Valami memória rezidens bent maradt. Próbáltad DMS növelni? Írsz egy új autók az ez futni fog? Igen, ezeket a mondatokat valóban elmondtuk egy olyan 15 évvel ezelőtt, de, de. de igen, semmit az Android telefonokkal is megesik néha ez a, Egyébként ez a az ekteroszindulat az éri mögötte felfedezni, mert a Google az ő végtelen bölcsességében a headsetgom gomb egyszerű megnyomására, ha jól emlékszem, akkor keményen és bilincsek által védve ráprogramozta a Google Voice Searchnek az elindítását. Én egy hosszabb estét töltöttem ennek a kikapcsolásában, amit végül feladtam, mert hogy nekem egy playbox gomb kellett volna igazából a headsetből, de valahol, hmm. mint aki lehetne lőni. Én egyszer olvastam az interneten, ott pedig mindig igazat írnak. Na hát ennek ö, ö, megfejtésére kérem fel a bár én úgy tudik, hogy itt itthon... Eljutottam a megoldásig, majd holnap kipróbálom. De találtam egy régi Bluetooth vezérlőt, valami Nokia készüléket, és azt úgy tűnik, hogy tudom párosztatni a telefonnal, és akkor ez majd biztos megoldja a problémát. Nos, tehát, hogy motocsink van, és erről még egy dolog jutott eszembe, amiről ugye nem terveztünk beszélni, de azért megemlítem, hogy hogy felbukkant egy androidos alkalmazás, ami sokak figyelmét felkeltette, evi a neve, és azt uh, igyekszik elérni, hogy a, az úgynevezett launcher, tehát a homescreen applikáció az appok elindítására szolgáló alapfelületet lecseréje egy használhatóbra. Erről a múlt héten beszéltünk is. Erről a múlt héten beszéltünk is, és azóta viszont uh, már a kert telefonján is szolgáltatta, és egy ilyen illetve az enyémen is eltöltött ma egy egész napot, de nem érte meg a nap végét. Még sem jó? Hát én arra jutottam, hogy lényegében ez egy ilyen lufi. Tehát, hogy nem tud igazán semmit, és amit tud, azt pedig nem tudja. Legalábbis az én MotoGimen nem működött, én várom adjon, okosodjon, de benne van az, hogy az menő, hogy a az épületből eltávolodok, és akkor lehet egy másik képernyőre. Viszont ha bekapcsolok zenét, akkor már nem tudja eldönteni, hogy én most az on the go nevű címlapot akarom -e nézni, hol ott van a térkép, meg a fotósapok, -ok, meg ilyesmi, meg a podcast hallgató app, vagy a listeninget, ahol ott van a Google Play Music, meg a podcast hallgató app, és nincsenek fotós eszközök. után nagyon sok gépészkedésbe kerül, de hát, ha megtanulja. Igen, és hát az nem annyira szimpatikus benne, hogy gps alapján dönti el, hogy most otthon vagyunk, vagy a, vagy a munkahelyen vagyunk, hogy vagy valahol máshol, hol ott más ez sokkal okosabban a, a Wi-Fi alapján lehet eldönteni, megadott, hogy mely Wi-Fi-k hova tartoznak, és akkor szinte biztos, hogy gps nélkül is mindig tudjuk, hogy hol vagyunk. Na mindegy, csak azt akartam még elmondani ez az EVÉ, még azt kell tudni, hogy biztos azért is lett ilyen nagyon felkapott, mert hogy a Yahoo vásárolta meg őket, tehát ők a <gül> Őket is. Jól. De egyébként nagyon, nagyon érdekes a múlt heti optimizmushoz képest ez a, az eheti csalódás. Hát azért az úgy vagy, a múlt héten a kelt volt optimista, most pedig én vagyok csalódott. Nem, nincs nagy ellentmondás. Én hittem benne, hogy akkor működni fog. Egyébként hétvégén kipróbáltam egy másik eszközt, ez a Tasker nevű app, amiben hát metaprogramokat lehet írni, hogy a telefonod minek a bekövetkeztetésében mit csináljon. Ezzel hétfőn is kedden az ébresztőmet, illetve levenni róla a hangot, mert kellett volna ebből egy visszakapcsoló parancs is. Aztán szerdán töröltem a fenébe az egészet, mert rájöttem, hogy nem akarok menükből a programot írni a telefonomra. Ha valaki igazán az ura szeretne lenni egy androidos készüléknek, akkor ez egyébként az Út, valami egészen halálos idegesítő. Ehhez képest az evi t egy, egy simul, zsékony, madarúházinas. Továbbra is azt állítom, hogy a Cover nevű alkalmazás az olyas, mint az evét csak működik. Tudom ajánlani mindenkinek. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha az androidos telefonodnak igazán óra akarsz lenni, akkor, akkor c -ban kell tudnod programozni inkább és nem menikből összevadászni a metaskripteket. Színsel. Nem, nem, nem, Színselban, b Ja és C-ben. Nem. Nem, nem, nem, az én játék dolog. Whatever. Miszuál nézik. Igen. Delphiben is csak meg egy klipp adatbázist. Na no de, menjünk tovább szerintem. Annál is inkább, mert ezen a héten volt 25 éves a web, nek a bejelentését közlő, tulajdonképpen srácok, hogy jöjjünk ötletelni című e-mail. És ez, De, igen. Hogy 25 éve merült fel valakiben először az a gondolat, hogy... ször Tim Berners-Sleeben magában. Viszont, hogy összekösse a, a dokumentumok oldalait? Na, az én, nem, nem, mert erre, erre korábban is volt már. Az a szép emlékű Van Ever amikor valamikor 1935-ben, de a világháború végéig nem publikált erről szóló uh, S.W. című dokumentumát, amit mindenki olvassa azonnal nagyon hasznos dolog. Amiért idehoztam ezt a hírt egyébként, az meg még Ted Nelsonban is felmerődtak szanadók mindegy webtörténet nézetek után Wikipédián, mert ez a kicsit fluid, kicsit uh, Képékeny időpont arra volt jó a web embereinek, hogy rendezzenek maguknak egy jó nagy parti partit. És ez már így valahol érdekes, a webet25.org című oldalon lehet megtalálni, éppen csak egy gyertyel videó nincsen, de Timber nőszli beszéd, meg, meg okos emberek mondanak szép dolgot az internetről, és amúgy az USA miért takarodjon ki lehetőleg a rúderekből. A megmondások azok úgy vannak. Öszülnek ez bevonulás. Igen, meg Selfish villantások! Oké, okay, tökéletes. Akkor a web megérkezett az őt megillető helyre. Boldog 2. kettedik születésnapot web. <gül> Igen, mi pedig megérkeztünk adásunk érdekesebb részéhez, amikor igazán vicces kütyükről lesz szó. Jaj, ne, okos óra, de tényleg, de miért? <gül> nem, nem, hát nem csak egyszerű okos óra. Most nagy, nagy lépés történt az okos órák területén. Egyébként is, is a... máshogy volt szar. Ádám, Most gondoltál kerett. már arra, hogy milyen jó lesz, hogyha egyszer a Google Now az a kardon lesz? Egy a, a, a, a, méretű eszközön? Opció az, hogy kikapcsolom a mikrofonomat és elmegyek sírni. <gí'> <gí'> Ez opció, de akkor a webkamera legyen bekapcsolva egyrészt. Másrészt én itt a szokott módon vitába szállok és... Azt állítom, hogy ez igenis nem hülyeség a Google-nál takaromra tenni, mert így nem kell mindig elővenni miatt a telefonomat, és így értelmet nyer a Google-nál. Tehát nem kell folyton a zsebemben nyúlkával tapogatni a készüléket ahhoz, hogy meg tudjam, hogy éppen most milyen információval lehetnék még okosabb, meg eleve. Tehát hogyha az okos óra, az minden nap más számlappal tud időt mutatni plusz ezek, hogyha csereg a, csereg a telefon, akkor én már elégedett vagyok. És, na de nem mondtuk el a, a magát a hírt, mi szerint a héten bejelentette a Google, hogy elkészítette az Android-nak az ilyen wearable viselhető eszközökre szánt változatát, az Android wear -t. és ezzel már készült is két okos óra, egy Motorola, a Moto 360. Bejelentettek két okos órát, aztán ugyanaz. Bejelentették van és az LG is egy órát, és a Motorola egy nagyon-nagyon szép, és nem is annyira nagy, mint amennyire azt állítja Kásper, mert hiszen... Kétszer akkora, mint a mostani órám. Tiszteltel nem értek itt a nagyon széppel, de folytasd. Akkor nekem nagyon tetszik, és a gas pedig egy női órát hord, aminél persze könnyű érte nagyobbnak lenni. Én ennél sokkal nagyobb órákat is láttam, igazi húsvére emberek karján. Hát ugye szintén nagyon nagy hülyeségnek láttam, de attól ez ezik. Itt nyilván van egy technikai korlád, de azért sokat mondó, hogy a Google többek között a foszillal, működik együtt az okos órák fejlesztésén. Amely foszil ugye visz nagy órákat. Amely a foszil Köszönöm szintén nem a, az égszer óráiról egy és híres. kecses egy elegáns formájú óráiról híres. Nevezzük nem én a gyereket a lóbbasszó nagy órák, amiket tiszti szíjjal lehet a csuklódra fogni, úgyhogy kétszer körbe kell, hogy megmaradjon. Na de ez képest a Moto van nem olyan nagyon nagy, csak mondjuk tényleg nagyobb, mint egy átlagos hülyekvarc óra és hogyha ráraksz egy eszpresszós poharat, azért kilógalol az óra. De, hogy is ugyan már. Na jó, de ezt majd a kedves hallgatók a saját szemünkkel megítélik, hogy kinek csolo az orányérzéke. Minden esetre ez érdekes, érdekes izgalmas dolg. Mondom, a panaszomat jó, jó, hogy ez egész azelőtt jön, hogy tudnánk megfelelően jó kis akkumulátort gyártani, és a másik, hogy lenne megbízhatóan működő nélkül töltésünk. És az egy borzasztóan rossznak tűnő trend, hogy, hogy mindenünk átmegy egy nap alatt lemerülhetősbe. Ö, arra gondolj, hogy az óránál egyébként van egy száz éves precedens arra, hogy egy napig jó, és aztán éjszaka fel kell húzni. Abszolút. Igen, nekem van ilyen órám, tudom, hogy miért gyakran szoktam elfelejteni, és aztán a villamosan jövök rá. Ellenben felhúzni viszonylag egyszerű egy órát, míg feltölteni valahol út közben egy okos órát, az egy picit más szíves. Azért nem az, hogy belepattintod a másfél voltos elemet. Majd megnézzük, hogyha kijön. Mert egyelőre egy egy-egy termék videót láttunk ezekről, illetve a az SDK-nak a reményét, amire fel lehet és a dokumentációt, olyan kiderül, hogy nagyjából szerint idézve, hogy emlékszel a Google Glassra? Na, pontosan ugyanazt. Illetve <gül> e, azt tudod, hogy az óra, hagyományos óragyártók legalább két módon megoldották már a lemerülés, illetve a felhúzás problémát. Az uh -huh. egyik az automata mechanikák, a másik pedig arra, hogy a számlap alá, úgyhogy nem is veszed észre egy napelemet, és töltsünk el kondenzátort. Uh -huh. Jó, hát ehhez képest a másik, a hét innovácia díjasunk, az, az talán egy kicsit nektek is könnyebben védhető, ez az objektív sapka tartó műanyagbassz névre hallgat. Azt én hoztam neked, mert a múltadásban panaszkodtál arra, hogy az objektív sapkát az ember mindig elhagyja. Igen. És valaki végre feltalálta egyébként a fényképezés, nem is tudom, százakára helydik évfordulójára, az objektív sapk sapkatartó műanyag baszt, ami annyi, hogy felfűzett a, a gépnek a vásziára ezt a szart, és el lehet pattintani az objektív sapkát. egy objektívnak volt? az első két milliméterét utánozza ez a műanyagtárgy, amirend műanyag... rá lehet haraptatni az objektív sapkát. és Batív. ennek megfelelően... Kerül, mindjárt mondom hány forintba. 480 ilyen az forintba. És ahogy tudom, azt szokták mondani a japánba ismerősök, hogy nagyjából egy-egyben -egy, egy lehet átváltani ilyent értékre, uh, hogy mit lehet azzal kezdeni. Tehát egy zsebpénzbe kerül eszközről van szó. Hát persze, hiszen egy műanyag darab. de láttam, hogy drága műanyag. És már meg is találta a Made in USA változatát, ahol, az... nem, ahol nem írnak árat viszont. De legalább kézműves vagy valami. Júzesen De kézműves. Hoztam nektek a hét teljesen felesleges, viszont drága termékét. Ó, amire elér ez a mazor, már 13 dollár. Ami viszont egyrészt valószínűleg a marketing, mert nagyon, nagyon ügyes és tényleg értelmetlen. Másrészt pedig a cégnek a többi cucca az, az tök jó megcsinált, egy ügyes dolog. Ez a bringára rá bőrből készült banántartó. <sítható> és tényleg... Nyilván az egymét találtad. Nyilván zetszint találtam, de köröket tesz a szociális médiában, tehát célját már elérte az egyébként 34 fontba kerülő marhabörből készült eszköz. Én arra gyanakszom, hogy ez valami, valami utalás, valami olyan szubkulturális tréfa, amit mi azért nem értünk, mert nem vagyunk tagja a szubkultúrának. Itt, itt valami trükk van, szerintem. Tehát, kell legyen valami a biciklis és a banánokkal? Igen, kell legyen valami a akik banánnak neveznek valamit, ami nem banán... E de jó, hogyha a biciklin lehet tartani. Nem tudom, vibrátor. Igen, úgy Azt nem tudom, hogy miért neveznék banánnak a vibrátort a biciklis futárok, és miért akarnák ők a biciklijukon tartani azt. Ne ássuk be magunkat mélyebbre. A vész-vibrátoros szolgálat. Igen, ne bele. igazad van minden esetre gyönyörű, gyönyörű gondolat egy banántartót valódi bőrből a biciklire eszkábálni. Igazából, így elkezdtem csendesen vágyni rá. <laughs> Ugye? Igen, eleve ilyen a beszélgetés indító típusú eszköz. Szia, te miért tartasz banánt a bicikliben? Kapcsolatokat terem, mint a Nokia. Összeköti az embereket. Hazafelé be kéne ugranom a piacra, mert kéne a banántartóba venni egy banánt. Olyan üresítse, banánnek. te szia, örülsz nekem, vagy csak egy banán a Úristen! Hát ehhez képest nem tudom, hogy fogunk nevetni a következő két telefonon, amit Kínában gyártottak, és Arról híresek, hogy nem híresek semmiről, hogy olcsók, aztán arról híresek. De már. figyelj, Feri, a héten már beszéltünk uh, androidos kütyűről. De nem érektem nem ide a Xiaomi elnevezését. Én voltam, a Xiaomi olcsó telefonja olcsó azért telefon. érdekes, mert rohadt olcsó, és van benne egy nagy 5,5 incs-es kijelző, 720-as IPS display-el meg egy 8 magos placi. Hát, és igen, sem. és emelé van egy gigabájt memóriája, és Jó. Euh, még valamilyen nagyon visszafogó tényező, már nem emlékszem, mi volt még a specibe. Nem speciiden. mondtam, tökéletes, de 130 Ez dollár. Alatt van az ára, így van, tehát az olcsóbb, mint ami Moto Ging. Egy görbestén el lehet inni azért, hogy az ember nagyon neki durálja magát, és korán kezdik. Igen, és hát az a nyolc mag, az biztos, az nagyon sok. Az olyan, mint Igen. a 50 megapixel az már már is. Igen. Na, az 50 megapixelt ezt nem értem, viszont miért kezdtek bele a mobiltelefongyártók, és akkor valaki fel a írt is, a, a megapixel háborúba Hát hol van ennek a teteje? Hát a tetejét... Ezt... Nem a, tetejét a tetejét megmutatta a Nokia, a PureView technológiával, ami ugye ott nem a, a megapixel volt a lényeg, hanem a, a technológia újszerű megközelítése amivel nagyon-nagyon jó minőségű képeket lehet rögzíteni. Hát most ehhez képest egy 50 megapixeles érzékelő ebben a méretben az valószínűleg egyáltalán semmire nem jó. Az érzékelő nem is akkora, mert azt írják, hogy 13 megapixeles maga a kamera, de lehet 50 megapixeles képeket csinálni, ami, hogyha mondjuk ilyen sweep panorámát nézzünk, akkor is, akkor is sok és akkor is értelmetlen. Igen, az Oppo készítette egyébként ezt a, ezt a telefont, illetve ezt a telefonkamerát, és hát igen... Azért kezdtek nyilván bele, mert hogy most a fényképezőgép azért egy egyre fontosabb elemek ez a a kamerák, vagy a, a telefonoknak. Plusz raktak bele egy akkorabb kijelzőt, hogy rá lehet rakni a három rész Lord of the Rings-et egymás mellett, és van még egy HD felbontású kijelző, ahol lehet telefonozni közben. Mert hogy Jön. 2560 x 1440 pixel, ami szintén a szinteteljesen értelmetlen csúrolja azért. Hát mit a gadás, de nem tudom, nagyon ügyesen megúztuk az unalmas okos telefonokat, hogy, hogy aztán eljuthassunk a gender pertúrovatba. <hogy> Ez a gender-pertú, ez egy egészen csodálatos szó. Fiúk letegeznek lányokat, vagy fordítva lányok letegeznek fiúkat. Ez ja. szól ez az adás. E megnézed a, a hírt, akkor csodálatos. Egy három -t -t -t közösség egyik tagja csinált a barbiobához tökéletesen rájapasszoló lovagi páncért. Igen, és ezt úgy csinálta, hogy körbefotózta a Barbie-t, aztán a mai nevű tervező szoftver segítségével, meg a fotók segítségével megtervezte a logipáncért, aztán kinyomtatta valami három, d hm. És még nem is néz ki rosszul ráadásul már, hogy egész a Barbie? És hogy teljes legyen az egész, Kickstarter projekt van abból, ami lassan eliséri a limitjét, hogy ilyen ö, lovagi ruhát lehessen venni a barbie -hoz. Viszont a következő cserének annak csak azért van itt a gender rovadban a helye, mert valaki eléírta írni, hogy a mikroelektronikának a konyhában a helye, és ez olyan, olyan gender, gender problémás mondat. De hát ez, na ez, viszont, na ez viszont az a dolog, amiért nagyon szívesen sarokba érdepáltatném a fejlesztőket, meg az azt látom, Ez ezt... hogy te szeretni fogod. Hát azért azt, hogy egy tojást tartom legyen, ami a mobiltelefonomon jelzi, hogyha elfogyott a tojás, mm. ezt én nem szeretem. Nem kisebb céget kell tér... mm. sarokba térdepeltetni, mint a General Electric, ami elmögött áll. Uh nagyon próbálják azt, hogy relevánsak legyenek, a jövő számára, és ne csak az a cég legyen, akiktől megveszem a LED fényforrást, és becsavarom a foglalatba, majd őket átkozom, amikor egy év után tönkrement. Hát nagyon komolyan veszik az Internet of Everything jelszavát, és tényleg a tojás tartóba is internetet tesznek, de azért tényleg, hát na, <gül> elképzeltem magam elé azt az embert, akinek tényleg annyira légy szükség lett a tojás, hogy hogy Twitteren kell értesüljön arról, remélem Twitteren értesít a tojástartó, nem csak úgy, mint az állatok a telefonra küld egy notification hanem... Biztos van tojás SDK hozzá. <gül> Szóval, hogy egyszer csak a városban sétálva arról kapok üzenetet, hogy azonnal vigyek haza különben nagyon nagy baj lesz a reggeliben. Viszont egyébként most adtál egy ötletet, hogy volt egyszer a Jason Scott digitális archivistnek egy előadása, ahol azt javasolt egy ilyen rövid kétperces rendjében kitérő jelleggel, hogy amikor a cloud computingról van szó, akkor az emberek próbálják meg azt, hogy behelyettesítik a cloud helyett a clown bohó, szót. Ha úgy is mondhatnám, a akkor oké, okay, nem akarok kezdje neked gyanakodni. Ez szép. És hogy az Internet of Things is lehetne ilyen, hogyha az ember odarakja a Things helyére konkrétan azt a cuccot, a cuccot amiről éppen szó van, és úgy is van a kijelentésnek, a kifejezésnek értelme, akkor rendben van. Az Internet of tojás az például nem ilyen. Ja, ez tényleg nem annyira ilyen. Internet of tojást tartó? na. Internet of mosógép három adásra ezelőttről, pedig azt már majdnem beláttam, hogy akár jó is lehet. Én amellett én továbbra is kitartok, hogy ez egy jó ötlet. Azt én is szeretem, de ezért a tartónál mondjuk még a, a nevét, és az mindent mindent el is magyaráz, és az összes ellenszemünket igazolja. Eggminder, így hívják a tojástartót, azaz, nem is tudom, egy szép magyar fordítás írtelen. Tojástartó? Nem, nem, nem, a minder az a tojás emlékeztető, vagy valami ilyesmi. Nem elég frappás. Hát, hogy figyelő, tojásfielő. Igen. Minden esetre azért menjük, hogy ez a tojástudó eszköz, ez már le van az azért 79 dolláros áráról. Getting tojás done. Már 49-ért lehet megvenni, ami egy gyors és átlagolt számításom alapján pont 50 doboz tojására. Jól van, megbúztjuk a tojástartót is. Nem már csak xls esből drágább lenne. No de... Most már csak játszanunk kell. Igen, igen, igen, kerüljön elő az, az ember, aki az Angry birds örül úgy általában. Jön vissza a Flappy Birds. Hogy? Vissza jön végül? Visszajön vége a Flappy Birds, lesz yes, megint a... Yes, oké. Okay. Most, most, hogy már nem beszél róla senki, most már ö, megnyugodott a, a kicsi lelke a fejlesztőnek, és visszameríteni a, a, az irrelevanciába me, merülve a, az app store -okba. De remélem, kiveszi belőle el, előtte a bannert, hogy ne keressen már olyan sokat. Na, azért... Azt, azt hagyd meg neki. Megvedem neki, nagyon nagy a nagy, nagy, Én nem benném tőle, ő maga mondta azt, hogy ez zavarta a legjobban, hogy túl sok pénz jött a számlájára. Hát meg az, hogy függőket teremtett, meg ilyesmi. Hát úgy igen, függőket teremtett, miközben ő meg nyeli a pénzt, mint kacsánakoddi. Vagy, vagy mint Angry Birds a disznókat. De, de, de nem tudom, ez nekem így nagyon fura, hogy most ha visszajön, akkor az tök béna. Ha eltűnt volna, vagy egy új játékkal jelentkezett volna, akkor szeretem a történetet, így nem szeretem. Ezen a ponton majdnem annyira ciki, de jó, messze nem annyira ciki, mint az Angry Birds. Az Angry Birds meggyőződés, ami következő Hello Kitty. Berzenkedhetsz ellene, nem tudod megúszni. Igen, Amin. én is úgy érzem, hogy nagyon hát, láttapintottak valamire. Hát akkor ezek szerint várjuk az Angry Birds, Playboy, Leica, Panasonic fényképezőgépet? Igen, igen, és reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb elköszönt a Peak Angry Birds. Mert hogy most jön a következő játék egyébként ebből a csodálatos szériából, amiben már nem is madarakkal kell dobálni disznókat, hanem ilyen köröfehasztott, terpig és stratégiai bánat lesz, ahol Angry Birds hősöket vezérelhetünk a disznók ellen, és majd jól lewarcraftozzuk őket. Ez annyira csodálatos, hogy most egy platformra kerültem olyan emberekkel, akik ismerik ezeket a játékos kifejezéseket, és így végre meg fogom tudni, hogy mi az, hogy körökre osztott. Az nem, hogy nem valós időben történik valami, hanem hogy neked van x darab mozgáspont, hogy a, a, a játékosaid, az embereid mozoghatnak valameddig. Ezeket lemoszgod, nyomsz egy körvége gombot, és akkor ellenfél cselekszik, mint a sakk. De az Engry World eddig is körökre osztott volt. Nem, az isznók nem csináltak semmit. De volt. Az, az, az olyan volt, mint egy céllövészett. Ami körökre osztott, tehát nem folyamatosan lősz, hanem kilősz egyet majd a kör másik felében megnézed, hogy mit találtál el, majd kezded. tehát Nincsen másik kör, nincsen másik játékos. Az, az, az Eddig Angry Birds az egy pofozózsák volt tulajdonképpen, a villamos megállóban. Ez viszont mm. már egy ö, teljesen őrült sakjátszma. Jó. A... Remédj, ettől nem szeretjük szerintem jobban, de majd megnézzük, hogy milyen lesz. Majd megnézzük, hogy milyen lesz. Viszont a, a, a van itt még egy cég, aki egy játékos, olyan, mint a Rovio, aki ugye az Angry birds találta fel és ki, és azóta ezt az egyetlen egy franchise-t Van egy másik ilyen cégünk is, aki viszont egy nagyon komoly tőzsdéremenést fog bemutatni. Igen, a Candy Crush szaga nevű játéknak a gyártója King ami azt várja, hogy 7,6 milliárd dollárt fog bekaszállni a lépéssel, ami hát egy picit több pénz annál, mint ami egy egy játékos céget így észszerű lenne például. És az az egy játék sem egy GTA, hanem egy ilyen telefonos eh, buborék, pukkazgató, cucc. Azt kéne egy free-to-play free IPO, hogy az első részmény az ingyen van, de hogyha többet szeretnél, akkor azért kell fizetni? Hát, hogy ingyen kapsz mondjuk 25 részvényt, de annak sajnos ezek olyan részvények, amik nagyon gyorsan vesztik az értéküket, de hogyha veszel hozzá, akkor az már úgy tartja az értékét, sőt, akár növel is. Ismerem ez a Lutra album. Meg a matrica gyűjtős. Igen, igen. Hogyha veszel még elég sört a spárban, akkor kapsz egy Garfield-os matricát Bajusszal. <hállt> hmm, viszont van itt egy olyan digitális termékünk, ami szintén a free to play-be keveredett bele, de ez jó hír legalább. Ez minden értelme, Free to Play. Egyébként még a címe is ez. Adás előtt volt idő megnézni a Valve szoftver cégnek. És a szoftver is, hát csak minden más most már cégnek a megszponzorált, megcsátott dokumentumfilmjét, amelyet hát egyrészt a Dota 2 nevű játéknak az őrültesen reklámja, amit hát hogyhogy nem ők fejlesztenek is Free to Play. Másrészt egy egy jó dokumentumfilm a versenyszerű játékról, egy, egy nagy ilyen bajnokságról, szembeálló csoportokról, játékosokról, és sikerült úgy megcsinálni az hát, hogy ilyen sportfilm hangulatban végignézhető, vannak benne szimpatikus figurák, van tétje, ezeknek az embereknek egészen meglepő módon van élete, van háttere, egy nagyon jól eltölthető másfél óra. És ingyen meg lehet nézni, ezek szerint? Igen, a Valve-nak a lehet letölteni a játékait közé, oh. teljesen egy filler nélkül. jár el a megnézéséhez achievement? Öt darab achievement van benne eddig, amit láttam. Ez a, egyik a végignézés, ami nem jár csak akkor, hogyha lepörögnek a betűk. Hogy a fenében járnak, majd pont ezt hagyják. egy <gül> ja, sírok. De ugye jól gondolom, hogy ebből akkor lesz torrent is. Szerintem már most is van, hogy beszélgetünk. Uh -huh. Ezt nagyon helytelenítjük természetesen úgy testületileg, mint egyénenként, de elemző jelleggel felvetettem ezt a kérdést is. Meg lehet nézni a Popcorn time is biztosan, csak azért nem jár achievement. Legalábbis a Valvan nem jár érte a Még lehet követelni, hiszen Open Source projekt, hogy rakjanak bele ő -menteket, amiket fel lehet szinkronizálni a Facebookra, hogy az NPDAA rögtön levadázhassa egy gráfkeresésre, kik használ a de sok idegen szót mondtál egyetlen bőrített mondatban. Igyekszik hát, az emberi így Egyfajta rekord kísérletnek rekordkísérletnek tekinteni, és egy mi a a következő ünnepi, vagy nem ünnepi, ezt most nem tudjuk adásra, amihez mindenképpen kérdéseket várunk a kedves hallgatóktól. A kérdéseket el lehet küldeni az összes olyan digitális csatornán, amiről mindig mondjuk, hogy olyanok vannak nekünk. Facebookon, blogon, e-mailben, e-mailben? Van, email van ilyen? Én szinte biztos, hogy van, hogy igen, de... És ezt kikapja meg? Ugye, ki fog derülni, ha küldünk rá egy üzeletet. Hogyha pedig az objuszkukacmettieter.hu-ra, akkor a rendszer gazdánk. <gül> Ugye, azért nem annyira magától értetődő ez a dolog, mert hát hiszen az eddig a pontosan egy éve kezdtük ezt, a, ezt az adást Sosdit, akkor születtek ezek az e-mail címek. Felemlékszik, hogy akkor azt éppen olyan, és eleve kicsoda állította be. De én szépen, Soha nem kaptunk rá le levelet. De én szerintem létrehoztuk ezt az e-mail címet, úgyhogy egy próbát megér. Javaslom, mindhármánk küldjünk egy-egy e-mailt most az info metiheter.hu-ra. És akkor már tegyünk felolgónak kérdéseket. Névtelenül. Névtelenül természetesen. nem hát, lehet használni Adi Endre klasszikusá váltál neveit. Kezdődődően sehonnai bitangendrével <síthat> Jó, most már azért tudni fogjuk, hogy ki az. De nem baj, jövő héten újra megpróbáljuk, addig pedig kívánjunk köcsükben gazdag, boldog hetet mindenkinek, szervusztok! Szervusztok! Anyugodalmasat! Ciao!